Doina ca un dor de pocăință. Doamne cu nechipzuită grabă, comoara vieții noastre am împrăștiat, și ca fiul cel risipitor de ispitele Duhurilor rele ne-am înșelat. Doamne, în nimicurile lumii, înțelepciunea am căutat, crezând că în smochinul cunoașterilor. Adevărul Tău l-ai așezat. Doamne, cu grijă și răbdare de cele ale lumii ne-ai înstrăinat și cu viața Ta ne împărtășit și ne-ai binecuvântat. Doamne, cu boală, cară, cruce și prigoană ne-ai certat și pentru răbdarea cu care am lucrat, cu nuna virtuților ne-ai dat. Doamne de dureri și necazuri, sufletul nostru s-a înstrăinat, și nu-ți-am mulțumit pentru grija cu care ne-ai vindecat. Doamne pentru încercările date, nu pe noi ne-am învinuit, ci pe alții cu gândul nostru smintit i-am osândit. Doamne în greutățile vieții și în cumpăna ei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 noi, inima zdrobită și smerită, nu ne-am agonisit, și judecându-i pe alții mereu la față, am greșit. Lacrima pentru comora vieții. Doamne, comora vieții noastre ne-ai dat, și cu ea, mărgăritarul de mare preț al numelui veșnic și nemuritor, am agonisit. Ca să ne scrii în carte vieții, te-am rugat, și o lacrimă de bucurie din ochiul cugetului nostru a picurat.